Здравейте, брати и сестри! Чувствам се като от дома си, като че ли вчера бях тук. То да, то беше ОНЕ ден, не беше вчера. Радвам се, че и за вас е като ОНЕ ден. В Талмуда се разказа за един царски син, който след като заминал в чужда страна, се отклонил от правия път. Царят, неговият баща му изпратил известие, с което го омолявал да се върне у дома. А принцът отговорил: Няма да мога да се върна. Отишъл съм твърде далеч. Няма да мога да се върна, твърде далеч съм отишъл. Тогава бащата му изпратил посланник със следното послание. Върни се назад толкова, колкото можеш. Останалата част от пътя ще извървя аз, докато те срещна. Тоест, дори една единствена крачка да направим към Бога, Той, останал, той, е, той е готов да направи останалото до край. Божият купнеш да се срещне с нас е толкова голям че Той тази вечер ни казва върни се, сине и, и дещерио, върни се колкото можеш. Колкото можеш. Защо сме тук? Защо сме тук тази вечер? Кажите ми. Да чуем пастор, стоян петков или да се срещнем с Бога. Какво е условието да се срещнем с Бога? Да направим своите крачки към Него. И знаете ли, мислих си, кога едно богослужение е истинска среща с Бога? Къде е нашето участие? Кои са крачките, които трябва да направим? Да слушаме внимателно ли? Това ли е всичко? Тази вечер ви поканям да направим повече от това да слушаме внимателно. Поканвам ви да участваме и всъщност заедно да се изнесем проповедта. Не знам, ще сте съгласни ли. Ако не сте съгласни, кажете ми, ще измисля някоя друга и ще ви изнеса проповед. Но аз мисля, че благословението е в това да отворим заедно своите библии и да открием онова, което Бог е разкрил в тях. Защото онова, което вие разкриете, е много по-хубаво от онова, което аз ще ви кажа. Затова ви поканвам тази вечер да отворим своите библии на Евангелието от Йоан 6-та глава. И там ще се спрем на 15 стих. Имате ли библии? <ръпи> <ръпи> Дъжът ли? <ръпи> да, ма какво е богослужение без библията ни? Какво, е, какво е богослужението без а, шумът на на листите, които разлистваме. Това е, може би, най сладкия шум за Бога в църквата. Така че тази вечер ви показвам да го зарадваме, да направим нашата крачка. Евангелието от Йоанн, 6 глава от 1 до 15 стихове. Имаме го като възможност и на стената. Иска ли някой да прочете този текст? Моля? Така. Добре. Кой ще го направи? Притеснявате се? Айде ще го направя аз. След това Исус отиде на отсрещната страна на Галилейското, т.е. Тивериатското езеро. И след него вървеше едно голямо множество, защото гледаха знаменията, които вършеше с болните. Исус се изкачи на хълма и там седеше с учениците си. А наближаваше юдейският празник Пасха. Исус като вдигна очи и видя, че към него идва голямо множество, каза на Филип. Откъде да купим хляб, да ядат тези хора? А каза това да го изпита, защото той самият знаеше какво ще направи. Филип му отговори. За 200 динария хляб няма да им стигне, за да вземе всеки по-малко. Един от учениците му, Андрей, брат на Симон Петър, му каза. Тук има едно момче, което има на хляба и две риби. Но какво са те за, те, за толкова хора? Исус каза. Накарайте хората да насядат. А на това място имаше много трева. И така насядаха, насядаха около 5000 мъже на брой. И така Исус взе хлябовете и като благодари раздаде ги наседналите, така и отрибите колкото искаха. И като се наситиха, казаха на учениците си, «Съберете останалите къши, за да не се изгуби нищо». И така от петте и чимичени хлява събраха и напълниха 12 коша с къши, останали от тези, които бяха яли. Тогава хората, които бяха видяли знамението, което той извърши, казаха наистина този е пророкът, който трябва да дойде на света. И така Исус като разбра, че ще дойдат да го вземат на сила, за да го направят цар, пак се отегли сам на хълма. Приятели, имам няколко въпроса към вас. Бих желал в рамките на 5-10 минути да помислим, може би в малки групи, да помислим и да отговорим на тези въпроси, след което ще споделим това, което сме открили. Съгласни ли, ли сте? Къде ще отидете? <рива> така, искам да помислим заедно кое е онова, което тази история ви разкрива на вас за Бога. Какво ви разказва тази история за Бога? Какъв е Бог, вашият Бог от тази история? И още нещо. Кой он е он персонаж, он е герой от тази история, на когото приличате най-много и защо? Може да помислите, може да, да, да поговорите в, а, така, в малки групи за около 5-10 минути, най-много, и след това искам да ми отговорите на тези въпроси. Така, покалвам ви да използваме пълноценно времето, което имаме. Запомните ли въпросите? Какво ви разкрива тази история за Бога? И кой е героят, на който най-много приличате и защо? Имате времето за размисъл? И за споделяне. След това, нека да, да коментираме. Какво ви разкрива историята за Христос? За вашия Бог. И на кого най-много приличате вие? Готови ли сме да отговорим на въпросите или имате нужда от още време? Аз съм сигурен, че ако ви дам още половин час, сигурно ще го позотворите. Това е предимството на, на споделянето. И... и това, че обменяме мнението. Хайде да споделим това, което открихме. Какво открихте за Бог в тази история? Какъв е вашият Бог? Дари. Имаме един Бог, който вижда нуждата ни и то настоящата ни нужда. Даже нещо много интересно. Прави ли ви впечатление, защо върви това множество след Него? Не, вижте, втори стих. Не, гледали знаменията, аз бих казал, че това са сириджи. Вървят след Исус, за да гледат знамения. Не е ли така бе, хора? Отиват да видят какво ще направи Той на площада. Ела, ела, ела, защото Той не е за изпускане. И сега, какво вижда Исус в тези хора? Аз съм поразен. Какво бихте казали, какво бихме казали ние? Остай го той или тази, тя ние идват освен за хляб и риба, нали? И ние веднага казваме кой за какво идва в църквата. А, той няма интереса, ама идва, за да се стопли примерно през зимата. Какво вижда Исус? Може ли Исус да види това? Може. Обаче Той вижда. Нуждата. Глада на тези хора. Невероятно е. Да? Виждаме един силен Бог. Благодаря. Така, има ли други? Други, които са открили нещо? Моята, моята мисъл беше, че а, Исус не ги е поканил тези хора да върнат след Него. Нали? Не се е ангажирал с тях. Не е организирал службата и да каже, аз ще ви, ще ви организираме издръжката. Нали? Това са хора, които проявяват самоинициатива и тръгват след него и така, за да видят нещо по-интересно. Всяк сред 5000 души, сигурен съм, че има не само хора, които отиват за, за Сира, нали? Но. Но като цяло, може би, това е което, което е така общото послание на, на, тази, на тази група хора. Но факт е, че наистина Христос вижда зад, зад това, което ние днес може би ще видим. Ние ще видим подбудите, ние ще видим мотивите им. Ние ще кажем, а, не се изтрува да се занимаваме с тях. Исус е невероятен. Да? Благодаря. Да. Хубаво. Благодаря за, за споделеното мнение. Враславча. И сега на кого приличаме повече? На Филип. Що? Той, дето искаш от нас, Господи, Господи. няма да стане. Добре. Добре. Други хора, които искат да споделят? Да. Да. Благодаря ти. За мен това е едно много силно послание. Господ каза: Дай ми малкото, което имаш. За мен то е достатъчно. Само ми го дай. Малкото дарби, малкото хляб, малкото таланти, малкото ти възможности. Дай ми ги. Не, ги, не, ги нека не, не стой на стола и да си ги стискаш и да казваш, нямам нищо и не мога нищо. Нищо не мога да направя. Господ каза, само ми ги дай. Толкова мога да ги умножа, че 5000 мъже, мъже могат да бъдат благословени, освен жените и децата. Невероятно е. И айде да помислим тази вечер. Кое е онова малкото, което ти имаш? Твоето малко, което си стискаш за себе си. Готов ли си да го дадеш на Исус? Хайде да решим тази вечер. Да го направим. Господи, имам какво? Една дарба, примерно. Мога да се моля. Имам какво? Малко време. Какво да го направя? Давам ти го. Имам малко възможности. Нека да ги дадем на Исус. Така, искаш ли някой тук... Или ме се стори така? Нека някой, който не е вземал участие, да. да Да. Да ни пропусна някой, който иска да вземе дума. Аз се да кажа. Да, ще кажа. Ще, ще кажа. Аз се да всичко. Ами, нека да, съм, да, да бъдем насърчени и мотивиране за това. И така, споделям това, което аз мислих. Аз до някъде някои неща ги казах. Но първо, Исус наистина вижда нуждата. Моята таз Господ задоволява нуждите ни, а не прещявките ни. Да, прещявките ни. Загубих думата. Нуждата, а не прещявката. И виждаме, че когато става въпрос за нужда, Исус, Исус откликва. Дори и да не са искали. Дори те не са му казали направи нещо, за да едем. Но Господ знае Твоята и моята нужда. Така че това е насърчение. Ако можа да види в тълпата хората с нуждата им, колко повече за учениците, които са до него. Втората идея. Той се чувства лично ангажиран да служи и да посрещне тази нужда. Вижте какво казва. Откъде да купим хляб, за да ядат тези хора? Откъде да купим? Какво иска да каже с това на църквата? Какво е мястото на църквата в това общество? М? Да размахваме плакати и афиши, че имаме истината? Къде е мисията ни? И вижте какво казва. Той ангажира църквата. Дайте им, вие да едат. Чувстваме ли се отговорни да посрещаме нужди на хората? Църквата има задача за това. Ако си благословен, няма да си само ти благословен. Благословението на Исус никога не е само за един човек, който го получава. Благословението на Исус винаги е и излиза извън рамките на нашето егоистично съществуване. И сега Господ казва, дайте им вие да едат. На кого ще даде църква Плоди в център? Или запад? Или изобщо всички ние? На кого трябва да дадем да яде? Какво? Нека да помислим, къде е нашата мисия. Защото това не се отнася само за учениците. Това се отнася и за нас днес. Да? Mm -hmm. Mm -hmm. И във предход, той пак си грежи. Пак им даде. Като ние, ако направим нещо за език, го правим със сметка. А дали ще дойдат църквата, за да дойдат църквата, поки ни подават да правим, Не, а какво Не, ако ние обичаме хората, ще се грижи, де хората, независимо от те какви са. И дали затружават или затружават. Нима това ни е апила на Бога днес, днес за нас тази вечер. Нима това не е повод да се молим за този дух. Защото, вижте 11 стих. Колко им дава Исус. Прави ли впечатление? И така Исус взе хлябовете и като благодари, раздаде ги на седналите така и отрибите колкото искаха. Не е дажбата ти за днес. Колкото искаха. Какво означава това? Изобилно. да. Вижте какъв бог имаме. И към какво сме поканени ние. да ни Той знае, че ще има хора, които ще го приемат. Той не вижда само това, че ги ще да да Благодаря. Благодаря. Вижте колко е красиво, когато имаме възможност всички да мислим и да ровим и да вадим от Евангелието. Между другото това правим в петък вечер. В Русе. И в някои други църкви се прави. Разглеждаме Евангелието на Матей, Но това е възможност да разглеждаме всеки друг текст, който изучаваме през седмицата. За мен е огромно благословение. Не знам как е за вас. Но аз открих и още нещо. Ние го казахме Исус каза да съберат останалото. Какво означава това? То е, да, да не го разпиляват. Това значи за нас, че Исус не иска да пилеем благословението Му. Благословен съм. И като съм благословен? Какво значи това? Какво значи? Да пилея както искам. Да ли? Брат ми, едва се, едва се чуди как да изкарва и да преживява, аз обаче като съм благословен, то вот, искам това мога да правя. Това ли значи? Съберете това, което остана. Ценете това, което е останало. Не искам да го загубвате. Нямаме право да гледаме леко на това, с което сме благословени. А всъщност, ние ще гледаме леко, докато не го оценим. Като ценност и като нещо, което Бог може да ни даде. Защото ако зависи от нас, сме като Филип, нямаме нищо. кой поискаш от нас? Нали? Да не се губи нищо. И сега, на кого приличаме? За себе си, си казвам, че може би съм като Андрей. Човекът, който вижда малкото, което има, ама проблема е, че не знае какво да прави с него. Има малко, ама какво да прави с него? То няма стигне за никой. Има ли смисъл да работя? Да, да, да, да, да правя усилия? Но, но, но хубавото на Андрей е, че той търси разрешение. Нали? Не, не проумявам как, Господи. И все пак е и тук има. Не, не да го закрие, да каже, е, то няма смисъл изобщо да, да го споменавам. То, няма да стане. имаш, не знаеш какво да правиш с него и все пак търсиш разрешение. Може би някой от нас наистина прилича на Филип. Човекът, който се отказва при вида на предизвикателството, това не е за нас. Виж какво, задачата, която си дал на мен на моята църква, на моя отдел, на моята група. Изобщо, изобщо не е за нас. Търси си друга фирма, други изпълнители. Ние не сме хората, които могат да ти изпълнят тази поръчка. Имаме ли го това? Колко пъти в църквата казваме, а, тази програма, тази идея. Не, не, не, не. не. С това няма да се справим. Нито парите ни ще стигнат, нито имаме хора за това, нито имаме нито имаме време. Нали? Ето го Филип. Филип в нашето време, в нашето измерение. Приличаме ли на Него? Това не е за мен. Това, което казваш, няма да стане. Търси си други хора. Може би приличаме на момчето, да. На момчето, което идва при Исус и носи своя хляб. Вижте, хлябът е даден за кого? Аз си представям как майка му овила този хляб и, и, и рибките за него. И то се носи вързобчето. И то знае, че това е неговата дажба. Само за него. И сигурно е достатъчно само за него. Да е сито и доволно. Обаче, то го дава на Исус. Как ли го е дал? Едно дете да даде това, което има на Исус. Големите не дават. Дали в тази многолюдна тълпа е имало само едно дете с, с, с хляб и рибка? Не знам, аз си мисля, че е имало и други. Но са се ги криели, за да не ги види никой. За да е само за тях. Но момченцето казва, аз го дадох на Исус. И изпитах невероятното благословение. Да видя как чрез малкото моя храна Господ нахрани огромно множество. Искате ли да изпитаме благословение? Не си криете тогава хлебеца под мишница. Не си го криете в чантичките. Ако искаме да изпитаме радост, нека да дадем това на Исус. Пак ви казвам, помислете за дарбите ни, помислете за нашите средства, помислете за времето ни, помислете за толкова много неща, с които сме благословени. Има ли други герои в тази история? Дали не приличаме на тълпата? Пълпата, масите, които идват да се хранят и да гледат, приемат всичко, което им се дава, но след това. А, на Нахранихме се, се, хапнахме. Ако има нещо такова, ако правиш пак някоя масичка някъде, пак ще дойде. Дали не приличаме на тази група? Или пък на останалите ученици? Защото имаме още там 10 освен Филип и Андрей, нали? Най-малко 10. Те са там. Те виждат това, което се случва. Но какво им казва Исус? Направили ли впечатление? Да, дайте им вие да едат. Но казва и още нещо, което си пропуснахме. А то е много важно. Накарайте ги. Ако аз съм там, ще си взема шапката и ще си замина. Ти нормален ли си? Какво искаш от мен? Да накарам 5000 души да седнат на какво? На празна маса. А? Какво се иска от тези ученици да направят това? Не е ли предизвикателство? Накарайте ги да седнат. И те го правят. Защо? Защото знаят какво ще направили. Сигурен съм, че и представа се нямат какво следва. Но защото знаят, че щом той го казва, има защо. Ето ви вярата. Те имат много други опитности. Но важното е, ние дето имаме други опитности, когато Исус ни каже това, ще го направим ли? Когато Господ ви каже, направете нещо, което не знаете какъв исход ще има. И как ще стане? Готови ли сме да го направим? Не е ли това? Още една хвърна ръкавица към нас тази вечер. Накарайте ги да сядат. Да насядат. И те го правят. Къде може да си ти в тази история? Помислете. Нека тази вечер да си отговорим. Не на мен. Не ми отговаряте на мен. А може би, къде би искал да бъдеш? Може би да се помолим на Бога. Да направи това и с нас, в нашия живот. В нашата църква. Има път към чудесата. И то е пътя на вярата. Защо? Представете си, че учениците не, не ги накарат да седнат. Ще има ли чудо? Тука вече можем да гадаем наистина. Но аз си мисля, че всъщност чудото е функция и на вярата. На вярата на учениците. Защо го прави Исус? Да, да нахрани, да посрещне нуждите на хората. Но аз съм сигурен, че това е чудото, което трябва да насърчи учениците. Исус го прави за църквата си. За онази група, която след определено време ще трябва да бъде пръсната, ще бъде заплашвана, ще бъде хулена, обиждана, гонена. Но когато седнат и си кажат спомнете си хлябовете. Спомнете си онова, което той направи. Ние не само гледахме, ние участвахме. Това ще бъде сила за тази църква. За мене това е път към, към чудото, което ще се случи. За мене това е вратата, която отваря възможността Господ да продължи да действа за нас и в нас и чрез нас. Защото аз си мисля, че и в моя живот Господ много пъти е искал да се намеси, но проблема е, че аз не му вярвам. Разбирате ли? За мен, е, за мен е това е предизвикателството. А, имаше някъде тук ръка, да? Да, да. Същност, разбирате ли кога можем да участваме в едно чудо? Исус не е само а, ги прави зрители, Той ги прави участници. Те са тези, които получават първи хляба от ръцете Му, хляба и рибките. Представете ли си? Те са тези, които в началото знаят колко са и след това са най преките свидетели на това. Народа сигурно не вижда, какво става там. Нали? Народа само, само има възможност да се вземе хляба и рибата за себе си. Но това са учениците, които, които са в началото на конвера. Ако така мога да кажа. Това са учениците, които виждат изобилието което не, не, не, не свършва, докато, докато и последният човек не бъде достигнат. Мислих да ви давам още време за дискусия, ама трябва май да приключваме. <laughs> така, но още нещо, което е много, много интересно. Когато Исус казва, накарайте ги да насядат, всъщност Той, ги каза, той им казва, Накарайте ти ги да останат в моето присъствие. И тук сестрата го каза, нека да останат в моето присъствие. Ние казваме, ама, той е дошъл да еде да пи, той е дошъл да се възползва от, от нас, от добрината ни, от готовността ни да помогнем. Да, има и такива хора, които, които го правят много често, обаче, какво каза Исус? Не отпрати го. Помогни му да остане в моето присъствие. Помогни му по някакъв начин да преживее моята сила. Остави го там, където съм аз. Защото само тогава има шанс за този човек. Какво би станало, ако беше им казал да си вървят? И сега. Възможно ли е днес да става чудеса? Кога? Какво открихме за нас? Хубаво, ма, ни, ни, нямате ли потребност да имате чудо като това? Аз, например, имам нужда. Знам, че съм чудо. Знам, че чудо е, че аз се обърнах преди 20 години при Бога, към Бога. Чудо е. Знам как стана. Знам. И виждам през тези пък 20 години Господ работи пред очите ми с други хора. Но, не ви ли се иска понякога да стъпите по водата и да не потънете? Не ви ли се иска и вие да идете от този хляб и тази рива? Не ви ли се иска нещо повече от това, което днес ние виждаме като естествен процес и ход на нещата? Кажете ми кой не е мислял за това. И кой не е искал повече? Няма да ви повярвам. Ако някой каже, аз съм доволен от, от това, което се случва. Сигурен съм, че всеки един от нас иска, иска да, да преживее нещо повече от това. Добре. Хубаво. Аз съм съгласен. И аз, и аз си казвам, че трябва да открием и най-малките намеси в, в живота ни да видим Божият праз, Божията ръка. Но, но пък си се за друго. Защо пък крайна сметка Исус прави това чудо? Аз го казах и преди малко. Той го прави и заради учениците. Това е едно от малкото чудеса, което е описано и в четирите евангелия. Защо? Защо? Защото ги е впечатлило много сериозно, много дълбоко е останало в техните души и сърца. Те не искат това да се забравя. Те искат това да излезе на, и да бъде познато на целия свят. Значи, когато Исус прави това, Той го прави и за мен, и за църквата си, за всички нас. И аз смятам, че не дързост и не а, как да кажа не е лошо да искаме от Бога това да бъде и в нашия живот. Не чудо заради самото чудо, както другите идват и казват, направи ни чудо, за да повярваме. Но аз си казвам, Господи, защо не направиш чудо, защото вярвам в теб? Моля се за Ева, за момиченцето. Моля се, искам да го видя на крака. Искам да го видя живо. Искам. Честно ви казвам, така се моля. Моля се да видя, да видя, как да кажа, силата на Бога в живота на цялата ни църква. Да видя у нези обещания, които Той е обещал. Нали казва, че преди да дойде това ще се случи. Нима? Не мисля, че това е дързост. Не мисля, че това... Защото ако е дързост, когато Петър му казва, искам да ходя по водата, кажи ми, и аз ще хода, Исус ще му каже, много искаш. Стой за в лодката. Ама нали, когато Исус казва на Петър ела при мене, Исус му заявява, че това, което аз правя, ще го правиш и ти. щом вярваш в мене? Тоест, моите неограничени възможности са на ваше разположение. Защо? Защо да не вярваме в това? Защо да не искаме това? Там се сметка, че поне за мен това е предизвикателство. Господ казва, имайте вяра в мен. Не само ще виждате, ще участвате в чудесата ви. Ще бъдете тези, които ще бъдете най-близо до мен, за да ги преживеете. Защо да не се молим за това и да искаме? Пак ви казвам, не чудо заради самото чудо. Не чудо, за да повярваме, а чудо, защото вярваме. Защото вярваме в Него. И така, мисля, че е време да приключваме. Но... Може би в края бих искал да ви попитам. Какво разбираш лично за твоето служене от тази история? Лично за теб и за твоето служене. Намерихте ли тази вечер нещо за себе си? Какво намерихте? Кое е голямото предизвикателство пред вас? Пред нас, пред нас. И, аз и аз съм в това число. Да? Да се неситим с храната, която Исус ни дава. Добре? Да? Амин! Амин! Някой друг, който би желал? Да? Благодаря! Да, Дари! Благодаря! Знаете ли, докато говореше Дари, се сетих за две преживявания от моя живот. Когато преди време в Тополов град имаше един библейски работник по линия на, на глобалната мисия, и той беше установил контакти с доста хора, но нямаше група и нямаше как да се организира. И трябваше да го преместят от Тополов град. Аз разбрах, че сме крайно различни един от друг. Видях го, че неговия подход изобщо не пасва с моя. Бех свидетел на няколко сцени, които, които ме ужасиха. А, просто... Си казах, докато си ти там, аз, аз няма да стъпя в топълоград. Просто аз ще правя нещо или ти ще правиш нещо и, и взаимно ще си пречим. Дойде времето да го преместят. И аз го помолих да ме свържа само с хората, с които по някакъв начин той е имал връзка. За да не почвам аз отначало, пък няма как на 70 км да мога да, да имам време да опозная всичко и всички. И той, знаете ли, какво ми каза? Нищо не става от този полуград. Аз му казах от Тополоград. Нищо не става. става. Кора и хора. Няма да има вярващи тук. Никой не вярва. Потупа го по рамото и му казах когато дойде следващата година ще видиш, че тук ще има църква. Моля? Защото знаех, че това ще се случи. Вярвах, че така ще се случи. Молих се и го исках цялото си сърце. Точно, може би, нямаше и година, като Точно тогава се случиха най-трудните неща в живота ми. Но мога да ви кажа в момента, че ние наистина група, която върви към църква в Тополоград. Сещам се и за още нещо, което преживях тук в Русе. Преди няколко месеца. Имам две групички. Едната са възрастни жени в Мартен, град Мартен, квартална на Русе. Знаете го, може би. Са, другите са в ново село. Същност Ники от Пловдив е, е живял там. Може би го познавате. Русински сед. И отидох при тези жени и видях как просто те линеят. Линеят. Просто чакат само май да, да кажат амин на живота си и да, да, да свърши църквата, групата там. Четири жени. Казах им моля ви, сестри, да направим нещо. Можете ли да съберете хора? Брат, никой няма да дойде. Един път опитах, втори път опитах, трети път опитах, дадох им задачи да се молят цели. Отивам, брат, никой няма да дойде. И се помислих какво да правя. И тогава им казах, на 17 ноември не ме интересува, обаче аз идвам, за да изнасям библейски часове. Искам да поканя хора. Ма никой няма да дойде. Това не ви вълнува. Вие поканете. Накарайте ги да насядат. Тръгнах за Тополов град, за, за ново село и се помолих, Господи, дай ми 8 човек като знак, че ти благоволиш това. Да бях му искал 28, не, не 8. Отивам и те са 8 и след това дойде още един човек, станаха 9. И в момента имаме група. В момента там си караме страхотен библейски курс. Хората се радват, че сме там. Казвам го и на Мартен. И Мартен ми казват, няма да дойде никой. Накарайте ги да сядат ви хора. Накарайте ги да сядат. Повярвайте. Братя и сестри, мисионска работа се върши с вяра. И може би посланието поне за мен тази вечер. да се молим за тази вера. Ама е вера повече от това Господ да ме пази по пътя, за да не се случи нещо. Нека да искаме. Искайте и ще ви се даде. Защото освен, че Бог иска да направи чудо с нас и чрез нас, Той вижда нуждите на тези хора, които още нашите очи не са видяли. Нашите ръце не са докоснали. Той ги вижда. И казва, вие сте тези, чрез, чрез когото аз ще достигна до тях. Искате ли да се помолим тази вечер за това? На кого ще бъдеш ръце, на кого ще бъдеш очи, на кого ще бъдеш нозе, за да може хляба и рибата на живота да стигнат до него? Благодаря на Бога за това, което ни разкри тази вечер. Надявам се, че сърцата ни горяха, нали? Надявам се, че изучавайки Словото, всеки път това ще се случва. И ви каня, нека да го опитаме, нека да го правим по-често. Нека идвайки на богослужение да си носим библиите, да не чакаме на, на техническият отдел да ни покаже текст, за да мислим върху него. Нека дойдем тук с сърца, откриви и преоткриващи своя Бог и Спасител. Защото само тогава това, което Той може, ще го можем и ние. Амин.